قران محترم اور عزیزم کو پیشو ال قران علامہ محمد قوی رحمت اللہ علیہ دا تفسیر قران تفسیر 1983 کی شہرہ د دی د میلائڈو پتا یا ستائی اشا دی تو د سنت کے اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن تازانی د مین چوک جنگیلار اور سوابی پروپرائٹر انور شیر قہید موبائل نمبر 03015710124 تشی چایس کی عبادی ملکولی دی لکا فرانس پاید جو بنیس کی طول عمر نمیو شر بچ کی اولا نچوڑی اولی بادشاہ راو رئی دے تیتو نی بھی راو رئی دے اتیتو بھی ہی میرا اوستا دانا چا تکالا تم راتلو کئی پدسارا راو رئی دے چرا رئی دے تا استار دے نویی سوک استار چا واپاس مالک تا نظم نسال تقو زکا سوال او خدای چې پری کریم لاسونه ربما تصدیق دې دې په واه کې څو زما صفائی نه شې نه د نوزم زدلته په سډېم راغلم چې سوال زغال می چیر کړم زما جوړم څو نو ناشې زما صفائی کوي او هغه چیر کې تعالی اعلان فرمایي کزه پزایف یوسف له اجت تو دایجا ما په فورن د خبره منځه راوته ما چا دای چې زما هیڅ په تطبیق ما سره تبديل هرڅ نه ما بزان په خوله ايو سر چې کړو ما د پخنه پاک دمي کولا قالا نو هر دي بچا زه هلته تاسو چې چلوم کړی دي سو دنا کاونه نو توروري پاتې ده را من په منو په د باندې په خو علي چې سره لفظ بدوي یعنی دې چې دعوه ته زنام لیکلي ما له من فايشاي ګړې نو مان نه دا چې فايشاي نو کړې او ان فائ ځمې دي په دې چې لپ دغه او یو خلیدید اوس زائر شه حق ما چل کړو دغه د نفناد د دې رښتونه د دې په چې پوښي ما نه کړې او چې کوش د مالک الله تدوین ورکه چل راخایې نو ان پاکون دا نفس وین کې په بچای مگر چې پچار رامو کې الله رضما پهو کې مهربان دی اوی ای بادشاہ راولای دی خاص کوم نه نه را بعد خلکو ذلک العالم قد لیسو ګرځولې خدام غلطه خبر ویا تروس یې شوف را نه دی اغه غل نه دی نوغه څنګه وي تروس راضی کې دی تو قال منکو تو نبی بادشاہ ایرائیوالی نویسر چلاغلہ لینے دا قول دردے خیلے <تصفح> اور دا قول در موردی دے دا پینزم سرائی مشہور امام چار سو تنتار کے موردی وفات تے محمد حبیب نموردی بہترین, بہترین کتاب نبی قاضی القضات پاتشوے رے نشواف مذبو قاضی القضات کیف جسٹس پاتشوے رے فمقتلک ملکون کے دا اگر بہترین کتاب دی یو کتاب داغه ده انوکۃ العیون یو داو تفسیر دی او یو داو د د دنیا او دین دی هغه شایشه دا کتاب ده احکام سلطانیہ اما اور د څه کوي چې ور دای د ټو ته کفایې خرصوله پدې وی قران دی د خپل لاسه داغه ترجمه ما نه لサイین کی ذکر کرے داغه دا قول وچ را قول بالکل صحیح نه ده جې دا یوسف ده یوسف الله غله نه ده وانت د نساتی اشرف امام دې ته تشریح وای دماور پور نصرت کې انداد کې شخ الاسلام په دې سیمه رساله ذکر دي دا دا ټیک قول ده دا قول یوسف نه مشوای وما عبدون نفسين نفس سلام عليكم يسوي الا مرحمربين ربي الغفور الرحيم فقال الملك اتوني به سفر للنفس فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين من قال جنيا لفظاين عبدي يحفيظ عليم ذا وكد... كلام ده یوسف علی السلام دا شرط لګولیو چې زبا انورم د جنہ چې زما د مقدمه فیصله وچی تراکم الزامات ممالکی دلی ذاتی بلی دو جنا بادشاہ خوب تعبیر سیوم انتو نپذرکی دی صبح قدر پیدا شن اندار قدر دو جنا تفتیش کئی نفذ ہوئی ذارکا دابیان میوکو لی آلمان نیر مخنو بالغیب لی کی مراد خاون کہ پوشی زمان خاون ما نقصان نکر نو کریز نپذ پوشت اڅه ریډی مې وو په نوو په کلیمنه لیکل او لیا علما چې زميري يوسف تا خدای وايي ذالک البيان تابعانو حکم چې پوجي يوسف چې ماته سره نور څه نه ذکري او الله عارف هي تقدير دروخار غورو تا دا الله قائم کوټل دنیا دا مشکوم الله منی ہندو مني اګه وايي نه پاقو دانا چه یسوف ای، دانبیاو، فوس، آن... دا غی نفسون کلام ماردی سو دی، دا اعتماد سشم، خود او دا قول دا خضره، انا پاکون دان نفس وحیم که نبا دا ده، مگر چه پچا رحم کیا اللہ مرحوم انبیاری، دا قول دا یسوف نتے کی، دا قول دے رضا لی خیر، چه سو دان نپاکون، او رضا منا بخونگیر میرابان، یوسف لاشتے دے نو اوی بادشاہ راوی یوسف خاص کونے ایزان لگا مشیری خاص کر دوں از تخلیصو ہو ضد خاص کر دوں نو راوی یوسف راوی نو راوی کرای که خبری د سره نو راوی بادشاہ ترنن دن پس منسقا درجی والا امانت جر مکین و نمین ترنن روی درجی والای اول مقام والای انکا لدائنا مکین و نمین سم انتقا لوی درجی والا امانت گر خوئی ایسر با اسلام اگردوما فخزانو زمتو وزیر امان از این نگابان پوہ ابن کسیر لکلی یجول و مدحور رجولی ازا جہلن مکانا دزان کا دزان تعرفو کا کتلتانے پیجنسو کا دا رسولان هم بیاونره حضرتي صبح راي پي جنندنه مي زو پي زين خفي زو ساتي جنکه پردي مال تا اسره نكوم امانت جار وظايب له کوم بيداينه له کوم دا بلان شو پي سلام عليكم نوڅو ستبيني و يره سنت تن قداي ځې مخامخ یې السلام علیکم رسانې دا سنت دی سره هر کو دا سنتونو پیښوي او یې راځي موږ ته چاندې په کار دایي چې د ځان تعارف وکا کا له وې با اسلام وګړو ما په خزانونو زیم ملابان کوه څنګه چې ما با چاړه با پراغانګي ما زائر کو قدرت نور ته رسول الله پاکه اعظم کریمي صاحب ټاکانه بينهول دینه کومه کې به دوه وقا او را تبا او سه دبا وزيره ته چي کومه کې به وقا رسول الله مهرباني اچات زموږ راشي رب پربا ته اجر موحدين او اجر د اخرت غره له اې خلق را چې نه کتابه وني امنو ان الله تعبد الا الله اذان ساتي دمنا اينو نا حضرت يوصف و کاله اغا باد دمسره شروع شو به اسما رب به سيارا غليبه کي دي ميوي به کي دي او کي دي با و کاله ختم شو اغه نو و کاله شو نقد ا دقات دونه تي ردل سلو کاله پونکو ني وچې هغه ری قانون نشو دې وو په کوم نو خاله قاتو راځتا چې قاتو راځنه بل ځایونه مثال کې امبارونه غلي پاتو حضرت عيسو عليه السلام یې مخکلو نو خرد په زبان نه راځتا او دې امبارونه به غلا ورا حضرت عيسو عليه السلام قانون دا چې یو بار به سری سري پر سر دا کنټرول دارل دا معنی دې دا. یو بار باید اوخ ایسای پسر رکھو دین بارنا ارالو ایلو رنجوی صف علیہ السلام ندن نجو دتا نوپے جندر دو کلو رونو لرا فا حال افاهم اوپے جندر حالتی صرف دی لرا پیندوش پاکو کالو کوی تا قردے دلیو او شد دو عمر رازی شکورد گی تیر کرو نو دو نسکالا قریبا اغشو سوار نسکالا جن کی تیر انه دورس اوثار د خپلې شو نو کاناله لا بازار کې شو دیر دیر شو او پنځش پاکاله د کاه ته شو نه سروست کار وکړه ځکه کم یاد ریکوم سروست کارا دا دور موږ ته رسیدو نورو خدای خیر چه را چې تمړ دیو قتل وی په جندل د نورو ادهو نه درو نه ناشنا جنګن کیو ځانا شاره مون کېرو نه ناشنا جنګن کیو تلرا نو کی پیاری کړه دې په سامان ځای سره ته یې اصل کې سامان وروښد تا وایي دې جنہ د نه سامان ته وایي جې سره ست دی سیکنه د موري سامان ته تجیز وایي دروڅه سامان تجیزو ته تجیز تجیز ته سامان وروښد تا وایي ار کړه کی پیاری کړه دې لاره په سامان وروښد نو یې یو سوف راويمہ تارور فن د پلانہ ته پر سې کو د څومنت نه نه غوي لیکن ان د شان مرغلیو زه دا چا زمونې د پیغمبر علي سلام و سر نه یي ولس په پیدا یو رسې ویناسې پیدا دړسي او مرلې په رسیو نو دا نو څوري راغلی زه غیاو د مور نه دلته نصر په مین نه فرشته کړاو ورښتیا په خاطر استاد دېشته معلومه ایندکه غلیل ورځي نو مراهولې زهکه درغم نه دي راوي ور استاد ضد قرنه ني نيته پر کوم په معنا اري اوتا اري اوتا یو بارو كون اجبره ما زمين ما سها ما نو اغل په دستاځو فائدې هغه راولې کې ولا سنبار دوزې او تا باندې خوشاله ملار شي وانا خیر المنزلين اذن را دمیر متاور كون كونې ما ورهم دا غچانه چې هغه څخه خلق راځي آیده کی نو کې راتلو نو کې پجرور سره نه بيتا په پیمانه ما ځا درو جن بي همنا ذکي ګينتا نوري کور پور کې چلول کو دد د دې روط خلاصرا د چل هوښتنه مړني د دې څه چلول به جوړو پلاتنه امنګا کار کوم کیو پاخه خبره اوه حضرت یوسف نو کران فلتا فتیان نو کران وګرځي پنځه دې په سامانند د دې کې حضرت یوسف فای دای چی کم اپنگ موی لراکا لی ذات دای چی موی لکم سمن قیمت راکا نو دا قیمت لی پا دی غنمو فکی دی دا دا بادشاہ اختیار دی چې چاله ورکو یو کنو ورکو نبیل اسلام سخو خان را ولیو نیو یو تن لی سلسل ورکو انو رو بادلے ورنکو دا دا بادشاہ اختیار دی د بیت المال نه څور کینور کولی شي هغه چې صف وزیر مالو مختار داغه دا اختیارو دا په یوభు د دې چې یعلو تسمان رضی الله تعالی او تعاله په مخکرې دې ظلم یې د بیت المال مال خپلوانو لور ور کړو نو به خو یې ظلم کړو چې بیت المال مال نور ور کړو داغه دانت ظلم وای مېمان هرڅه قانون نه چبا چاور کولی شي دا خیرات دي بیا عثمان رضی الله تعالی انما عاصم بينهم من مال لا من مال بيت المسلمين لکه رئیس کوم ور کوم کور مال ور کوم همو خلافت ملکیت صفاصاو چا من ان من سوچي چوي چې د بیت المال مال ور کړو عام ادب څنګه روان دي شابسه دې ته علما او کارمن وایي چه دو رلوی جایلو او دو رلوی در صحابه و دشمنی اغتم او یزور علیه السلام غلام آنطا اگردوی پنگا دا دای پنگا یعنی د دای موت دا موتی په دا دای موتی مال دا دای پا غرم که غردی سامان دا دای که شاید چو پی جنیدی پا پنگی لرا کرا چوافت شیر کورنو تا پروانو تا او چه خامخا بیرای شیر او با پیجئی که داخل او خلکو کو تبل احسان یاد کی نو بے با خام خارجو تیارا مفت کار دے غنم امرا کئی پسیم ناخلی نو غاپ ارکلا چوہ پسیپ لارتانو می جئی ایپ لارا منشم نت پیمانا لکا پاپانے غلو پیمانا کے را میدان روسو دو جنا حنطا شاہیر دادا پی مکیلاتو ندی موزناتو ندی نو خوشکم سره ورزمږه ارسل پیږم ترورږه نه تل بار به ترورږه کی په معنا به څه کی یره موږ به په معنا دي کی ولسم بار راکی هم یو چرها ساتي دنس کی نو یې سره اکبر اسلام آیا امینو ګروم تاسو کو بني امین باندي مگر چې امین می ګرولوی دغه پرو پوخ دغه رو بن تاسو لږ کړو چې ومی چدا مانت تا نتاس ومانت زائرک بیمانو نتو تاس بانده امین کم امینو گردهم تاثل را پرد بانده مگر چاہما امین گردو لیوئی پرودت پخوا اڈیاوی یرا بندہ وصور افعادت کی اللہ غرر ساتیدن کو جائے ظاہری اسپاد امین گردو اصل حافظ اللہ لے اللہ رحم کون کے رحم کون کو نرے نوارکالاچ اپرانیسا دائی کل زامان باڑن اپرانیستا نوی مندارا قلپانگا چو پاسوی ریتا نوچک اپردائی واا اپلارا نو دی مناسب مندارا چو نو دو منگا غسقا ما نبغی آجمل نو دی مناسب مندارا چو منگا نبغی چو لٹو منگا یا ما ایسے فامیرے سمناسب دی مناسب مندارا چو لٹو شو لٹو لارا تو واعی سو اوپو مونگ دا غلما آو قیمت امرارا لما نبغی نصم ناشیب دی مونگ دا کیو اوپو سو دا مونگ ازا ازا تکره دی امونگ دا اپنگ را واپس کری لما سو اوپو یعنی لارجو کنا او مان آفیا او بغی دا تاجینا مان آبغی ندی لائف مونگ را بغاوت چیزا غنمنون مانوږي ملي لا بغاوت نه ده په کار با چارډر کي رو راواله زمانه بي امه له په کار ملي لا بغاوت مانوږي نکومون بغاوت نکومو احتیاجی زمانه يا مانا دارا الګانا کي پرانستو دای سامان او موږ پنګ دایتا چا په سلو نوې طاره مو باندې خبر دي سان کرے موي سره نو ماناپری مون لا بغاوت لې پکار کور چمګر ور خرابون تعالوی آبان چې دغه انسان uridine پلا ته ای پلا را مې به بغاوت کور چمګر ور راې کو مون زره راې ثان نه کې له خاندان دي نوې پلا را ماناپری مې به بغاوت کور او ماناب دې مانات له پو پلاه اوس من سو واړو اما نبضی ما این بغی سمنہ سیدی مدرہ دار پنگا واپسید منتا ونمیرو احلنا اطام برارو فل مایر آغا توائی کیا غطا آم را دیر بازارنا ننبا فل آل بار رارو اصاتو بمگرور ازیاد ببطن پیمانا دوخ دوخ بار بردیتی چید وسم لفظه چې هورو شل چې هولو سفرایو الیاتی بکونغا پیمنرو ادا پیمند موفط یسیر ازن موفطره مونږه موفطره مال اوازه دې د اوجه تام راړي همزانی کلیل کری کری ني ناوړه یمنو سېذون کې همزاد چې زموږ کو ملک باندې بارانه ښه پړ راغړي انه قرض موږ او کنستان نو کې یو تختا پرتاو اگدا نمو گا تختا لرکا چه لرمک رو بندیو جنه پرتاو سالما پرتاو اگا غی سر تیو تختا لکلی شویوا حمیرائی جوا کی ناغی کے دا لکلیو چه زر تاجا دا پرانی بادشاہ لوری ما زما پا کون قاحت را رئی پا سر تو مایرانا الیو سفی صدیق نوما په لوځي قران حضرتي سنته ولېګه چې داغه نه قران واخلنا هیڅو انکار وکړه نوما اوردان ورو وکړه چې داغه نه تمام داسې خپل زور سرپر سر واخلہ اوږي خپل ورکو داړا خپل ورکو داړا ایتام څه واخلہ خو هیڅو انکار وکړه نو بیا ما اډرو نه وکړه چې داړا اسره ورکو از یو داړا ایتام کې نه واخلہ یا و چې ټول فوج لا په څوروبانه غلاږي کې غصه بسر نو یوسف انکار کوي چې نور کوم فامتو بمتو بمذم مین بحرین نو ما وزیر تداولکل چې ته یو کوره د ملغلو ورکو یو کوره غلی احلا نو چې ملغلو دې برابر منځورایي اجازه خص الفاظ دي فامتو بمتو بمذم مین بحرین اما وزیر تداولکل ته ته یو ګړې د مرغلو ورکو اخرته مگر یو څه انکار وکړ فکه أنا مموت نزل له لږه مرم نو څوک په دولت نازيږي نو نه دي نازيږي حداغه غارتا وواره د مرغلو پهاتو اداسه پرتاو خور شي وو دا سر فلټو خورل درسه مونږ کولای ورغوتې ورلنه پودېونه ورېږي دا مونږ ډېر څو غانو کوو تباین دی باندې ہنو چلاغا ملک ملغللس ہو رہا ہے چیتون فوج لبادشاہانا غالت مرغللو سر پسر اخلی از اسرو سر پسر اخلی نو آگے کہ دعلا پر راضی احنیرہ کہ ارسل تو مائی رہنا مائی رہنا ما وزیر قرآن کولے گر کوئی یوسف صدیقی نہیں ورنکلا تالا اوے حضرت شری بو ریکم دل تا سورہ کرا ای ماتا اتماتا نانا مو سکن و شقا قسم قسم په دې پېری چراو دې په دې لتا سننی بی په قسم په دې چراو دې په منځه هو کراږي ته یو تون راګر راو پتا څه کټول مرشي نو خیر دې او کې ژوند دې نو دې برا ولې نو کلا چراو دې ځامونو پلارتا موسکا ہم آئیت مانت دی آغوٹر دی چکا سمو نوی یعقوب اللہ پاکشبانی کی موائی زمدار پنجاب موہیدین زجمشو ویشارت تویدو سنت جوڑو مائی سنت مجوڑوی زنیم پکو شپا تیرہ شریجی میں مائی زنیم سنت جرگران دی مائی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ رہ پر عمل کے قطر شہر پر سنتو ملگوی ورکتر شیری کیا پدې مش په زمستانو غوړې خمو خاوکې مې کېږي زه ټول نه کېږي مزمای تیمان نشي په پنځه ده نو په شاوته ستای زه تا تیمه غو په سره کې په قسم دا غو شهر دې تیمادو قرآن نه سکه کې خدای شو او ټول جن دې بدري ملي دي قرآن نه سکه کې خپل اپدې دې خبر مون تسمو کوي یادار چې زه قسم په الله پرم چې وخت له عمر کې شرک و دین دا چې زب زبان شيږه بيڕتنه زموږ دین دا کژما مرګور بیراث او شرکو کو نذر پخلاش اسن کوم چې زوته بيڅا کم ما چې زومین پکې ما ونه کړ رته موخه مې رااو کوم امیر د جماعتوي چې بته د اوکو کار ته دونه شپ پس پرېمل کې پکاو ښا مورانا غروشوسن چې ګارې له خاص ته زمو لناست پر لرم مې تا د پټوکړه تاسو ده لیدل څه ده لیدل پلاډ مې کړو نه ما د پلاډ ټول هوځه نه دي ما د سارځې کم په دې متا د خطر کم ځکه اخر بل کوم چې سبا خلق داون وایي کتاب سره نه ویلي نو ماره شی ختم دي اخر انتظار کې شای ده وس تاریخ هم له ختم چه تجا ما اصطار ده اصطاق قولو خیل حجت نده تو ما پده پوکا چه دا سنگیج دی او کنید ازو اصطار دی کم تینڈائی که اجلاسو سول پنجادین لاغلی زلارم مائی مولانا سب دا فتو کرده دا اتاسو قسم پڑده چې چه چاپ بیلاتو که نمونگو تین بیٹاٹ کن نو اس بیٹاٹو کنید چې مانو گئی چه موکنو زه زموږ چنې پني دا کومې ادارې موږ چنې ما تا چې قسم خړلې وې داری که خراب اورم ما شاسې ته وي ژوندې ما زار دې شامل کړم او تاسو کې خدای بیماني شته کنه چې زه زموږ باندې ګورې ټوړنست ما تا ته خدای غيمان نه اوس کنه زه زه خدای تر څنګ چاته به ما یو پتا سکی جماعت کې دې شامل کړم اپا دېم قسم خورلې مې زه تاسو نه ديځه دا کې له یالو څخه له پخ گذر کیږي څو زی غوښتنه چې موږ سره شي استراحت او اتحاد سره پنه دیگه تاسو قسم نه کېږین نو زه تاسو سره کېږم ټول سره پکې نو زه راګېدم ما خپل کار اندازه م سره یو ځل نو قسم نیورته چې په دې دریو خبره قسم کولې چې بیل كون هغه بل کال میرا يمکه زمونږ ورګور کیږي اتفاق اتحاد کې میرا خاصانه خبره قسم وکړي زه خپل مزدوري به بد نه وایو او خپل مزدوري له بازار نه او بغیر د خپل مزدوري نه بل څه تخنیکې او په کوم کلی کې زمونږ مزدوري چې خلاف وکړ نوموږ سره خبرې نه کړې نو باстаўه سبات اتفاق راشي اټول ويوسي او که تاسو د خپل مجددي دشمن سره کینای پاتې نصابه اتفاق نه دی ټول یو قديوی قران موږ یې سړي کمر کې کېفو پاګې لا کې پریشان چې میا شهدا نو چې کم زا ته وټل نو چې مجددي دشمن مو نه اثر وکیناستی را ماتو باصفه نه دې مخلوق نه توبه په قشال ما ته سو کوئی یاره سب طانی بد واي او تاسو نه پتا شي بېمانه کله به ما ته خطو لیکي دا ته پوسته کوي ته تاسو هم خړولې او کنه او سبیا سوهه غرس رکيني از دې ته دې تیرې ورځ کرا له ما ته مليانه وي شورا مې توبه صفات اسو آزاد دفنې لري چې جمعې قسم خوي اطاشه شي ته بدني شي وره تاسو نه زما ته نن زوس ارمان چرا طالب بنو تین چیز کہنا ہر کا سر دوست سے غیر نہalak وند سعدیہ زل صفایہ تن فرمایا ان ایمان دے خلق خدا دے دور ایمان نے چدان چوریتا قسم دے بان ہو کہ لو میرا نکوں حاظر منکیرین سرنے کہن ہر کا سر دوست سے غیر نہalak نہ سعدیہ زل صفایہ تن فلیار. قسم ور کړن شه ایمان دې کینی ترې خپل کو سیمان دې خپل چاندې ایمان نه کړ زو پیسه دل په غېر سره کینی چې دې په مال چندرا کی ډوړای براکي عزت ومنيم کی دغه غې عزت دغه احترام او خپل قسم پر دې نه لید اگر وایې ترې جټه کم څو ګرداده پرنجه ستے راښوړه راښوړه نو زه هم ستای شوږم کنه رستا دفر چه تاران دیل سونه زپه پرشن آر روزی بر زپر سنو سنو کم ادا قسمونه باکوم مراجمه کوم به دندک میلو دندک میلو تم ملائی تر تر ایمانداری مو گزان لسنه لی که اینا اولاد لی و من گوائی چه در مخلوق که خیر خواهی عجی بمتفق <متحدث> و متحیدی نو دیپکی بیمانی شروع کی نوازه قسم ورکو نسن قالاوی حضرت عقوب جریده کوم دې سوي له تاسو را راغې چیرې علی ما توثیقه دا لنا موثیقه یعنی په فاصله مضبوطاله جتا شبا راولای دې مگر کراګې څه یې ټول نو ترلاسه چیرارو دې ځامونو لا تاسو وثیقه نو یا کو الله په شپچ موایو ذمہ دار ده تاسو دا وکړه او یا کو بر اسلام اے بچو مدن کېږي د دروازې یو نه ادي څمراځي کې او شې د خدای په اثر کول نه نه لیکن وکړو لکه قدرت اثر هي نشي کولی مطلب نظر حق دے دی نو یا ابو بکر السلام ظاهري مودات دا سباب او استعمال په دې دنیا کې بچيږي دې دنیا کې براسباب استعمال کړي داناتې تدې دنیا کې مو دا سبابو استعمال نکي وقال او يعقوب ای پچو مدنکه گئی دروازه یو نا دنه چی نظر وازو بیر بیرونا انو پایله کوم تاسو نه نشم بچوله تاسو دا عذاب د غیث دا ریس دی الله امر کړنه په د اسبابو دا نه چې ځوغه که په اسلام دغه شو ان دې څار فیصله مگر د الله الله باندې ځان سپارم او په الله دې دا ځان سو سوچ ځان غزان سمانا ظاهری اصاب استعمال کا نتیجہ اللہ تعالی معنا دا اور کنا چې دن شو یوسف دا دای زمکان چې پرورت ویل چې پهلور دروازو نه بل بل دروازې بانیو دن نشو او دن په شاید البار کې شو شاید البار کې وزای شو بل بل دروازو نه دن او بل بل بیا یو دائی شو نور کلا چه دننشو دا سیزا نه حیثو دا مکان مانا را دا سیزا مکانا چه ویلیو ری تا پلاار انو دائی چه بچی کیا پوز زادا دو فائزن شے مگر دا یا اومیدو په دا اپوز بیچی پوزا اکو حاج اتن دا دا خیالو چې دائی اسواب استعمال پاکار دی دائی اسواب استعمالو دا دنبیاءو کار دی او هو د کونډې دمو چې وروسته دا دغه سره فلک نه پويږي او درا چې دنه چوپ یوسف نو ځای ورک یوسف ځان ته راورتا سمه هغه پوهه او دریوکو چې تا مور را لای مهرباني نې دي او کمرې کې یو دو ته کېني نو په کمرې تقسیم فردا شي دوه در کېني نو په یو له سو او بنیامین نيوازه پاتیشن نو هغه یوازې کمره ورکه موري خند کی عادت يوڅه غاغوستو وا اپا ایږه ده چې ستړي مشي په خیراله ای ترہیب کو او که دا کمی ده هغه مشورې د مشران نه کړو اکی چې بنه امین څه غلا کوي خیر خیراله اбяځه کوځګو چې ګورو ستاله له نن دوه نوسته ای واده نو هغه ترې ویوول سړي ته نو ویوالې کنه نسته نته کو کجيري په کار داوته تیز ځان سره کینولې ايوبل ځان تناسه وېره خوځي دا سوجه دي دي وادي نو د باندې امين سرو نو حضرتي سو ورته وې ورې د ماي اورور داغه به نماز نو حضرتي سو و هغه دئ چرته ریارو بطوپی جنیس وی اول بنے پیم رو رو رتے جنی نپڑدا اے لکہ ہتے گورن سوکیم ان بنیمین لاسیا پیرا کر رتو مہورے ریاوز ضرورم ہدیتمایا زبہ تا پاتے کم الکناج نمغان جن کېگا پاچري کړی دي تپ تهس غم جن کې دل به هیڅ نه لري خد ځان لا کتب تهس مدرمن کېگا دای چې کوي دي امناو می رکھے گا باس نو می کې دل دای چې څوک نمناو می رکھے گا چاله و کې اور کرا چې تیار کې دی لا سامان لیسره نوې ګورته دو بو دوخه سامان درور کې سامان د سامان چې وې تاسو وګو پښښ کې پلارې وې کون ډای ورا سره دا دلر ییشه نيښو غل دا پرې د وړل جاندار کبر ان جان روان وستره اورا د سامان کې کېو سامان چې دا وو و دې جان بور کوي سقایا د سخت نه دې جان اګه و دې تو سامان درول کې نو یوسف لار او غورو صاحب تسلی ورکړه وی کا پکې جام الله روغنی او ځای کی او غلار او غغم په حقیقت کې او غيو ځکه بادشاہ چې په کمشي وبس کی نظر یې نسنی او بادشاہ چې لوبه کی دوه لري استعمال کي به اوردئي بعضو مراد مملکې شه حاش باغيله پسند کيږي دې له نو پرسن چریش پی واغون دي په دې مي پينا ناون دي دا نه يستا کې لوخي بزيږي د پیدا شو نو باچانو ته دوه کې او پس کله दुसرو جام نو هغه به ريان ورغول او يڅ د کاو ورغو چې داګه استعمال ناجائز نو غي نه و کې جوړ شو نو مخې خود ووله او اوس ته دوه کې چې اعلان و تو اعلان چی اے اقافلی والاو یا اقلاجر مقالو اقافلی والاو مقامو شیده ایتا موویر اقلا و بارتاو لٹوی منگا ساقوب و لٹوی تاسو تاک کی دون تاسو سا لٹوی منگو سا اقلا کرده تاسو منگوان نے اقلا لارو منگو سا اقلا کرده اتاسو قالو دوئے نوکرانو لطوم اوگی دو بادشاہ سوا پید بار دو پیمانے ورتا ہوئے خوافتی مندر بادشاہ اوگی کو غلط دو کو تاسو اوگے پڑکڑے رے نو اوگی پید بار دو پیمانے دو میزانے ہوئے آسو چراکلو کی پڑی اوگی نو بار دو اوگ دو مست مندو اوگ بار دو مستور کو اوزیم زی مہار دا چاچ اعلانو کو نو دوی زی ملارم زبا ذ اوح بار مستور کم فجاوه قالو وی دی قسم په خداي وو ایتره چنیو موږ راغري کې فساد په اوپر یې ملت غلا فساد دے تباید انیم کراګر نو قالو وی نو کرانو س سزا دا دغسري وو تر هغه سره تر که یې که تاسو کې کراګر او هوته ورته نویدهی سزار دو آسوک دے چو مونده شو په سامان دده کې نو دائی سزار دا چا سامان کې چوکی مونده شو نو دائی سزار دا غلاقشن دا غصره عمر لغلامی لکا پا شریعت تیعقوب علی اسلام کې دا غلاقر دا سزار دا چا سره صرف اغلاق امیده شو نو آغابا دا مالک دا مال غلامو میشدیا لکا دمون پا شریعت کی قط زیاد دا قالویدهی سزار دا غلاقر آسوک دې سزا دې اغلا آسوک دې چوم دې شو او سامان دې اغلا نو دره سره دا چا غراګ چ دې جزاء سزا جزاء مالک دا بزد مالک دا جزاء هو بزد مالک چمالش شهرو شهر نو بزد مالک آسوک دې چې چا په سامان کې طالب من دې شه دې نه اداره امون پا قبلدین کیسی زاروکو زالی نو شولو کرا پا سامان دا مشرانو پا خواد سامان دا رور زکب ماشون دچان شکراتا نو بیا وقق دیوگی لرا دا سامان دا رور اداره امون چلکلو یسفتا نو دے تیغسی ورور پا دین دا بادشاہ کے دا بادشاہ پا دین کی خستضاوا والو اداره امون چلکلو یسفتا نو چیغسی ورور ایسار کڑے اور پا دین دباس شاکے ہاں کدہ اللہ رضاوے درجہ اوچو پورتکو درجہ در آجا چاہ چا رضای شی ہر پاس آزار پو اپو او دے خاتین اور سڑی کون موندہ ویہو گو رکھا نا کازال چې علیہ السلام چل کڑے ناوال خطہ نا سنگ چلے کڑے اوگے ہیسے چیدہ ہوگے سامان کی روزی نمونگو دعوال کور دے بزنگو پادشی نو پچھال حیلہ جایز ندا نو آقا وام دعا حیلہ تحلیل ما حرم آو تو لی تحلیل ما احل دے دروری سالو دعوالا جایز رو کنا نو مونگو دعا حیلہ دو کس یو آغا حیلہ را چه حلال پہ حلالی جی لکا یو سره ماسو مدم دے او تا مند وارا ری کوٹی تا او بل ول پجامر روان دي هوجني تا ته يره سچ توهدا شي نا نو دا هيت سره کي الحرام او لتهليم الحرام ځکه کته کي نه هوځي ايو هداغه الحرام چې حرام شي علي علي د بسقاق حرام نه تیلا کي نو اول کوته پوکا زموږه نظر او په سمای نماوی سماد موتانیشته مخالفی روشته ماول خدا فیصله و کهی چه پا قبر که دا تافیخ ازامره دکه جنده به جنده نمای مناظره پسو کهی مثلا به خدا وی چه اوری دل در از اومم شته خب اوری دل علشته در جندی چرا غق و گونو تا که نا آواز نرسی ده دیوال نا آخوی اوري آوری جندم آوری دل ده مطلق جنگی دی که ده آغا جنگی دی چه ده سری دخلی آواز آغا ترسی که تاسوی مطلق جنگی دی فبیستارور جنگی دی پی خور کیا خبری کونه خوری او که تاسو چې چه زمون جگه پا آوری دلو ده مولی کی دا نظری تا مطلب ده چه آغا مر او دا آغا نا په مر لی دل لیدل کتل او دل ختم شيږي سلپ شيږي نو بیا دا مونږ نه چې په مر سره لیدل کتل نه لید سلپ وي اول کومه تفسیر له په تا پر لکاله کی ما دې چې لکاله ځوم دې قبر کې دغه چې پروت ده دا تا مړ هوا یې کجون دې وین ځون هر نو به دا خبره جهال ځون دې کنه په شایته وي او کله دې مړې دې نو تنګه طاقت ختم شوه دې ورېدو کنه ورېدو مچې و وایچین دې نو دې به سره ورې دې نو سمور مې کلی ځای وشو ا په فل خبر هم نه پيګې دا جگړه دې وې مو په سمايان موتا کی جگړه دا و غویا و ټول خبره غو پي دا پي دا دوی پیدا نوري نو ته پیدا علي علي له کوم زمان که پا مال سرا داغنه طاقت تا جندون ختم شویره دا اولی دو کتو نمونگوی چه آقا قولی اوز خبر سماش بخ <تصفح> تو های آقا سو قولی که اللہ داغنه دا اولی دو دلی دو دا نیوو طاقت شویره یعنی بغیر دلی دو کتو آقا قولی دا مسئلت از دماع موتا ما البسائر کم دیکریدی اول و مقصر می دیکرید اول پا خلا خبره نپویجی اندوستان د ساينک مناظر سمه موټا دغه د یو شنو واد چوي کله پتا په کوم جسو کولی دغه پره اځ کم سړی انکار کو نه وې شه پتا فیصله ده دیوم قبر کی کیدو خارو په تواچ نو کله خبره واره ده نو ځفوري ا کوه نه لري ده دغه کولې وې خبره په نه مولار نه شه نه وې نه وې او نا نا دا او مو بطنجد بڑت کهو سا او نا او نا تی جنزه اولی که نا خیلی غزی مصاح و نی جنزه کرد بہوئی تا خطی دیر شم وصف پا مطلب وم پویگی که نا مطلق طور ومار خبر بکی پا مطلب وم پویگی وزان اصارم ده بسنو نبی الاسلامی بیتت زلالت ته ما اکس کم بیتت تراغی بایده وما اتا قفیصو بیتت نبی رحمت او صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہاں منیت المسلی کی عادی کرنا کہ بدعت ظراعت ہے لہذا کہا جا بازی پر وقت چھس کا بدعت صرف پانی پڑے گی کہ نہ چھس فاسد بہتر نہیں گنی ہو گئی اب بدعت ہی بدعت بہتر گنی دیو جن فاسد توبو کرے سے نہ لگا اور تو وقت نے گناہ ہوئی اب بدعت سے تو بنو د یو جنم حديشي نوې البدت او حبو الای ابلیس په کله ماشیته شیطان تبدت وراله د هر ګنا نه دا کله نور ګرونه ته ګنا وری شي اوبدت ګنا نه وای داز عمل علم ده علمي دوراله چې سما اجازه په مترنه پويږي ټول مرده تیر شب په بو کې کبا اس بو نشي پکې جملې شعر به مطلبه haste aramay کتاب که هم خبره کئ نه وبالتالي فو نو و په ځان فو ته ششم دې شار شار به معنی مطلب دا چې علامې بس علام کېو خبره کئ نه ځوکی اده دې هوځه داړه چې کله استاد په خبره کوي شاګر فور کوي ا کله چې استاد جوړی کئ لنډه ځکئ نو شاګر نه پوځي اغه کتاب وایې ګنې زمانه انسان به په خبره باندې پوي وویل کې نفي په دا بیا د او یتیم نورو کا ته په سامان مزداوم چې السلام دا بولل کیږي قرآن وایي جعلت سقاۃ فی الاخیر یخه دا بوللو کې په سامان درور کې چې پراره وو بس کې مدار کنده ان چې یوسف وګیښه هغه کې یوسف طفتنوا بادشاہ ته سپه ته اوچې په معنی ته شيږي زرم داله فراری چې یوسف چل کئ نوموایه پاره باندې پناهوم نه پويږي کذالکا کتنا علی یوسف د کتنا قائل څوک ده اټکل کوي ولایما د پاره د یوسف د کوشانولو نو دا کیدره یوسف پېږو په یوه کړه تاسو ته کېد تدبیر مانه را چې په باټه لارته شي زکا چل کول د کمزوري شریکار دی ا د عجز کار دی او الله د کومزرتو د اجیز جنا پاک دی نو که په معنا تدبیر نو دا تدبیر الله کړو نو طالب د مسایې تدبیر وکړي کنه طالبوږي ا هیله جائزه یوسف علیه السلام دا ودا ایدا فرایز وکړي یوسف کړو اول خدای په معنا نه پوهیږي یوسف د قبول او له کیسه او چپلانه به اوس کړي او الله ایمانو الله تدبیر او ته یوسف را كون ګنیاغه د بادشاہ په قانون نشینی وایرو او ما ولدا تذیرو کوه چې دې په قانوني ګستار او فوقا کل دین من الیم اغه پاتہ ګار پهنه کوئی ما انشات انہیله تل اسقات رایکنه رسې دي دا رنګې کده شرطت صاد ایتنا چې حضرت ایو ته هله کړو سلاتی بیوم نو اغبیع سلاتی جنب سلاتی جنب سلاتی جنب فضلیب امر دے فضلیب بیهی ولات احناس وعادی فضل را فدی جنبک فلی مدی لختو او فخراوی مورت عمل کریو ایلا کبینر آلا قرآ ایخا مخان که ریشکار او غلطی چار دار ریشکار دے قالونو ایر رضی سست تغلا کری در نغلا کری در رو رب و خوا یورور کانا ین بلوم کانا دے شاید تور دینا بلبم توری یورور مولا دینا بلبم مولای یورور جاہل دینا بلبم جاہلی دیتا ہوئی قیاس فاسد دا دا آغیر مدماشان و کارو یوسف تی نترو سنر اخلاق دا ردائی نکنو دیوودو دا مگلیاؤ دا ہوئی معصوم کنی قبلن بوات کرن دا اولا قصہ جو رکھا اور دا شیعو کے نافذ دا شاہ بلازید توفیسنہ اشارکی رکلی اور دا دے خبرنا زمون و تکلمین د درې میا ته موږ سره مو تاسو د دې شو څلنې څلنې سلطنت شیاو سلطنت شیاو موږ مو تاسو سره هیڅ د اړځمانی د حکومت نه علماء یې چې هغه متاثرې حکومت ته سواي نو بس دیمه راوړي کتابونه چې لکې قالو دې تګلاق کړی دې نوغلاق کړو وروزه نو په خوا ناکمر باندې تر ول په شاته راله اږي کیدله ما کومارمن یا پدتلې او اگر یوه کله نظر له واهو اغه زغہ بارو هغه ما شمل کو نو پورتو دي خبرې یوه صد پدره کې ابیاننه کوي تا چې دروغمو وي دادان بیاو سینه دا سره دینه چې اغه تا تاسو ازور لیکن هغه بیاینه کوي دکو دی خبره ده رسول الله صلي الله عليه وسلم ترکه اثر جننه تاسو دې بد درجه والا دې نه کارینه سړیو سره دې څه ورنه فاصله ایم لا انا په سرامي انتم شر مکانن خاص تاسو دې بترې دې بيان مکان درجه او بيان علاوه هدا دا خبره وي ما کله غلاک کای انتم شرم مکانن تاسو بدتری دونه یا اسرع فتیکو د خبره را دبدای دبدای خبره او وی ثم انتم شرم مکانن تاسو بدتری ددرجه دو وجه زده بدنامو دا بدنامه تلی ادا کار کوئی در بدزائی که یعنی کورم بد درجم کورم تبا کرئی اللہ خبوه تلاشیبان لیچتازو بیانوی اوی دی اے وزیر عزیز لقب وزیر ده لکا خاقان لقب دو بادشاہ ده چین او قیصر لقب دو بادشاہ ده جرمن او قیصر لقب بادشاہ ده جرمن دا عرب کسرا لقب دا بادشاری دی ران دانگی عزیز لقب دا وزیر دی وحلیسان دا مسل دی ویده ایو دیلہ چه پوشو چه دمگرود درستار شا نو دے علکلالا بودا پلاد بودا دوڑ ہم بزور پلاد دے جاری بود پسی نونی وائی اوتان دا منگا پزاید دو اوی نمونتا للا دے نوې اوزوالسلام پرغورم کوړای چې موږ مگر مجرم دا سره چمو سامان درې دے الون باندې سو دا چا چې ګنا دی یو دا هديو دې دین دي ګنا مونږه کړ او صدا حضرت مسیو و وړه ګنا مونږه کړ او صدا حضرت او در له والسلام و وړه خداد دین دي ذکر دا چې ی مونږ ګنا کړل زمو پلا دی کبا او خلاصې اوس هم سره ځان دی وې چونی چونی مگر آ ته چوندري مون سامان کوله غا او کچري مونږه وني څوبل نیو بم جالمان دا قوم زرم کو چګلای او ګره زدا بل او ټو ما چلا چې نو مې څو د په ورنا چې زموور او زینې پیږي چې نو مې څو د خلاصو دي ورنا که روی خوالا تینکا انا پیدی نزان تشو جرگا که انکی خلصو نجیان زان تشو جرگا که انکی درگای اوکرا جوز برسکو نوی مشرد دی نیپ وواق چپلاز تاسو اغسره تاسو نو ادا علیکم درزاق من کم درسل که دا خدا صلی اللہ علیه علیکم در پخوالی در پارا اغسره پخوا ادا قرآن اگر سیده اپا تاظبانی واده در لانا اپا خواه چکلو تاظبی یصف لا قسم در کرده ذو خو نظب یه را یو خبر خورا چه بیمان خدورو چه یصفی کوئی تا قردوله و قسم خلاف نشو کوله ازمون دعوه او آیا دعوذک ازبرگانگی نیکانگی چه دید یهودنم بتر دی قسم ماتای حلق ناما ماتای داله روز پیار ازبرگانگی زه زبور جای حق دې پدې تمام اگر قسم خورلې وې نو موږ قسم نه ماټو او زموږ دا قسم تنظیم المدارس میں جوړ کوو خلکو کو ناغې ماټو نو چې جماعت ټول کې خو دې دا پرغان دې دې ته په ګورځوغان وای او چې تاسو واده ګلنه اپو خوا دې چې کل تفسیر سب کې فرت تم کشت تم ماشر جنان کې مړا یا حذرنا ما فرطت بجملات نو امې چې به زموږ په دې ځمکه لږ ابره لا بنشمه نه مسنه دا غوې چې ما ته حکومتې پرهار چې پلازه ته وي بچی راځه نو له وزن یا فیصلو کې لا ما نه را پرځه تر زمما کې چې پرهار جماعت اصلاحات مکی الله غره دې کوم کوم نه لا شي پلازه نو اي اقارا ز دې څاغلا <سؤال> اوکا ان ابنکا استاذ دې څاغلا اوکا روح زمون لري نکا د بونیشادو کاراو چې د مېرمنو نه بي دي ناغه ته به ترور وي adversaries مون مور که زموږ وله نو پلاټه کولا دیو جره دای چې دایي باندې دا استاذ دې څاغلا اوکا یې نه تانه غلط سره پیرا دي مآدل الله <سؤال> <سؤال> موږ واینه مگر پا چه مونگ پوشو مونگ چه سولیلے مونگ پاگئی بیانکو او بیانکو مونگ مگردائی چه مونگ پوشو انو مونگ دپٹو حبرو ساتی دن کی مونگ چه سپتو اوچ دے بغلائی تگی مونگ چه پتنو اتا پوشو که دکری آگئینا چه مونگ پاگئی کے مصر و آران اتا پوشو کپلا را سڑی لگا او کافلاء کافلاء چه آگلی مونگ پاگئی کے اکبرنا من راندشی راگئی کمه قافلې سره کې چيلي راغلي نو دا غي قافلې ته ورسول غا. امن له رستنی نوې حزتي اپوب بلکې نفسونو طال زکار بلکې ما کې سوي نو هغه طال سنکول بلکې هغه نفس درته څخه تک وی هغه موکول. کا رو وې روح بزرور نو کار د ما ده صبر خستا زر چې الله رب ولي او خو دې عقوبجو نه پاره دې څومره اسلام اقایادو دایمه دي الله په رحمت وعلى او او زموننا دایسه خبرې باندې دا چې تاسوربزنو څه خبرې کوم اوه هاي راما دې سوچ فئن الحزن بالحزن غم په غم ځاتېږي وان شای یسر به یوشه بلشه یاری پهنور غره نو نی غم کو غم ول تازه کړ نو غزو غمی یاد کړ ها غم پریس اوف اته کې سه فینیشر در غمنا چې پټه ورتا ا په نه ور کول نه غمو دی کوئی درووی اته کې سپینې در غمنا تور او بوشو زکه نظر ټول کېد ستر کې ار یو غض و بل بل کانتی افوو کذیم ادهده کود غمنا نوی دی قسم فوقعی امیشه کیا دی یوسف امیشه صال صلیق کالاو شو یوسف یاده امیشه کیا دی یوسف حتا که کسی غم مجسمه دیگم جو رکی یاشی مر غم غم بشی عشی بمر قالاو که یاقوب علی السلام یقینا سرگن رو پل درد و غم اللہ اې شکو شکایتونه زائرون او بس درد ضرورت وای او خول غمتو زائر سر غمتو غم او درد الله سات په ویندا نه نه پاتین پرېږي الله په فجر د پوې زره خوځه فجر نه امید نه زپون چې د الله فضل وایي تاسو په دې فضل نه یې پوآ اې به ټول اللہ ٹونا کوئی تو یوسف اضرور امنا ہمیں لکی گئی تو میرا بانے دا اللہ زی یوسف گوہی ہمیت کوئی یقینننا ہمیں لکی گئی تو میرا بانے دا اللہ نا مگر آچ منکری تو اللہ دا میرا بانے کافرون تو دکوئے میرا بانی رحمت پر نمانی ناغی منکل کی بچو لٹو او دا اللہ میرا بانی دے روان شو راک اللہ چی دنشو پر شو نو اګي یاره دا قرار کي متبق خلک او جبر تشدد نه کوي هیڅ خلک د چاغ زور او جبر نه کوي کم سره چې اسی دي شریفي الوی ما غزه ایجزه نه کوي چې هغه وخت ایجزیو کې نو هغه کټه شي خبرته او کله هغه مخې ځان تزم وای د نوکا دا قانون دی دا امیرانو مکه کلام کی کنه دی جذوکا ته ټولې کې زمو نه با د سار مانګه په څه یو صورت دی نو چمو زماږه ګل رااله نه دی چې جماعتني جماعت متو دي نو باندې جماعت زماږه دوستو اغه نو ماښتان راړې چې مر جماعت کوه وه تاسو ته و دیو جماعت کنی و زمانی سشته یاو و ماخ پل ایسا مدل آرکا او زمان دو خوزی دی یوال خور که چیز آرکم امی وقع مولانو مولان خوب ایمان رد تیدم خلافت تی یملا داد امیانو خبره این امیانو لده مساره تاید کرده همیشا اندر جانگیری پول کچا اگر زمانا که بیرو نوچی ساویه با تانگه کتر نوکول بشه ده پول ده ده ده پول می اغرد زدنم نوخارتا او ده تانگه نکوز شم نوپیندش پاک کس دی از غلی او ده او خان و آمد خان ده ده مسلی ما تا فیر کهو او دا غیه نپس آغا با افصا کرایتا چی ما تا یه صورت آغا شانتی وای نوما با صورتوی نوما بایتا نوماولی تیاغ خان ده تماچه ورس خدا آداش پا ا خپل ځمندوی زوم چا څو چې هغه زمو آشنا ده ما ته پوزګر ځلې پیداش پکا ساتات نه شو خطرتا ا خان دنګه کې راته نو چورته یې چاغه تناسي وي د دې اجازه سې کوم زه دا څنګه پرې غواړم را دودري ځای یو کپلې چې څیرای نه پیږي دا امیانو راته کړي نو امیانو کړي امیان ته د انصار ته یا اګیدا کا سې قربانی کوي مودا کو خریغ ور تسلتي کوي او پیرای شي ول الله ما شاء الله و ما سر من عاد ما خلا تر اوسه نه مونږ هم خپل وايي قربان شوم جنامینه نه جنامینه دي قربان سم لکه نه مان لګي انځه ځان ترې قربانی نو خان ماره په پپښتون پیدا خان کیږي با ان جنرال سیری توریری چتا با ساجماتی صار ما تقیر کو ان یومیہ پاسمانے قران واغس کر یوزو میو جنرال سیبو او ی دعا لکانو ا یوس مر دے یوشتے آیاتن بولو نمن پینزو مقالکین سے نجن شوش ن پینزو سے چی او زمانہ امر گلے پالوانو یاغ په یو ټن کې چې راغلا و به چې برتني په کاه봐ه سپېورته ا دور غو یو ټن به چې د لاس پهونه خپل لپاره خاصته نو وو به ورزاله سپېورته نو ګربې دې مته بل زیا احساس نو خپل کې نو به دا څو ور نو چې دا ټول اومندایته ان دنه نه ورته پنسو جنې چې سو پران چې جن کلاس کی ما یې جنرال ته دازګر کته دی نري نو څنګه یو خلک راغې ور بند چالو کول شو او ولې تاسو دې میراثو دیږي تاسو ماته دې فری دي نه هغه ته موږ څه دې لازم وو رب الله به اخلاص وو نو نوګره وته نه پر واتنه نو دې به بدلا اخلاص سول ته ستريک دا امه چې راو پر دو چا کوي او کور دې دالنه په ورته کول نو هغه چا کوڅه از دې څواله اخر ور ما اچم او دا چام خلقو بمون شکایتو که اتانی که بودی و اکتارو که روان کن ما جاندید که مجلسیت مجلسیت مجلسیت با تا خبره نکه تا پا خبره دا اماراو نپایی تا نا نا تا نرمی که ما نا خبره بازکم او که تا خبره که نظر نمه خرم نا گو اسطابقه خرم تو تا نرمی که ما رازه چه وام زر مجلسیت دا غی دپیا غو څومته انده غو څایوګه مې دې خبر ورکوم یوای څای ما شه داوام چې موږ شوو دای شو نا دا داو چې راځم زموږه زمندې ما شه مونږه دینو نماز شه چې سلوي خپل سلور دنګي موږ سلور وډهوال کولی ګلی سلوات اته تین څا تو وایم صاحب وکړه دې څه وو نو مې شه او دې اکرې دی مشهوري دي نو تا ندير په لږه کار کوي مې نه څه وکړای خو جنگ پخو په پښو مې دایغو وایي په څه مونږ دتې ویل چې زمونږ قرآن نور واستاسقای وي وکړه اره تا ندير راځه وځدای تا نو کېږي مینه سے خبر انرن کو وی بس بس پوښم ثاني داوی صدقو سلوت ته دي باقي داسی وی مخ نه ملر چیږي یونه لږی در چمانډم اما ته چې زو سو ماجسٹریتم نو په دې ملته په دې تاسو کې وای نو په چا درته نه اوټرن ماټه وای و په دې باندې جنګ مون باراو ته مو مراو علم دی داس کلام ته دا به کې خدای او ما ته پریلي اندازم کوم انه کو خدای زړه کو رم بیره کړم دا جي دي سکه چې اوس زمون وسن رشي اوس زمون نجات پې کې چې تک درد اوغا مې اوي دا ان د قران اغبلاغت چې لمن در تخي چن زول سره وسنګلام کې بادشاہ سره وسنګ کې استاد سره وسنګ کې <coughs> دا د قرآن اعجاز دے اور آگئی وئی قالو اوے دی اگل چیتن نشو جو زفتنوئے اے وزیر رو رسے مونتا اگمونت برتا تکریف دیر مصیبت رہا رسے درے بموانے قہتو نرال غمون رابانی رال ارالو مونتا تا پپنگی کوٹا آگا کوٹا رکھائی جو پیش سفر رسے کور بیس شے نو اغلب و مفسد تا او نور خیصه پرون سیجون لگه ده نو پورا کمون لپی مانا اخیراتو کمون بانده دانا ناغلیو من کرده را عجزگی دا نو مون بانده خیراتو کم اللہ بردول که متصدقین تا دایخونهی چرور را پیدا زکا اغیب پیده تی دا بادشاہ قانون کمونی شو ماتوله او زان مورد دیر عجز کو چه من تا دیر تکتیف دا سیجلے درور ضرور پا غم مونتا دے تکلیف را رہا دے زمونتا بر تو خفا دے اپدے پریشان دے او سشم دیشتے قالاو یسف علیہ السلام چل دے ایک دیولی دو اویے دے اے پوے پاکشبان دے تکلیو تاسدی یسف سرہ الاغرور سرہ لکا روڑی چپلائی تو مغنی چنے جوڑ کرے راناو با نوکیوینزا د ستو او اوطانا نه پرځي او په ګندرو لري او ما شون باندې زیادت داري هندو کارو کوزون علم دې دلته او کلاک دا په دې کې ور کړی واه چرګ راړنه په دال کې ته نواخل لوکي بذوریزم که څای بزه په هون ته یې لوچونی کنه راګل استاد را کا مال دې دانا چهوکا غرشتو تا دوره تا آگرم محضرت سبراله گره نا دو قواب یا سو طالبان مزید پی جندن نو آگئی ما نه شرجامی وی او مولانا سب دو غرشتو سو زمانه چه ده شرجامی دوره و خلق بطو شرجامی دوره باگر کولا نو طالبان ما تاوی چه تو غچنه تو چه غواره زر چه دتنو نو ده آخر دا فیصله <مزدان> او <مزدان> که چلوک ببینجا نچن بدای میں خالین لمبا ماں شرجامی لو لو مولانا سے برکت روسنا اس کو آقا دی سرور قسم شرجامی کی بنا اسن شرجامی ہوئے مولانا سے ماتھے سنانے شرجامی لیے طالبان را جمع شرم انہوں دا کو مولا دے شرجامی سنگ وے دا چھو خدای سے کمال لوگی اپ دتا سوچ لچڑ کر کوئی نذر معاف کر شرجامی کی با برکت معاف کر زروان چې ځاګنی او ګټار ده هغه ما چې ځاګنی نه اله ته ورته ورته تلم دا نوی جمعہ دا اوس چې موږ سره فلارو Taliban تاسو کوم یو څو فرقې بچاڅکه وې د څه څه دا نو ته تاسو ته ما نه غته تاسو ته نو زه زماده قسمته یو په څنور او زماده په کوم نازلې حضور زماده په تاسو یې یا چې غریب نده زم ما هیڅ نه او چې لهونه مازدا دي نو یې مانته جنې دې موږ څنګه وګورې که سره وروډای نه زم ما موګي غوري او انا اراده مې نه څه څه داږي یا دې اوري تا نو چې په پیغمبره محمد صلى الله عليه وسلم ثبوت کانده تا اوس هم راځري نو یو ما ته یو مده سره مې تینځل څهاله تا او زرمه یې اوس مې یو څه دي نو ما ته یو پردې مداره مې لې امام اتا درکنيسته ما د دې ملې امتحان وایو کدنا و چې دوبان کې پاشنه خپل سمره ډرایور دی نو ما ته پرلار رښتینه معنا سې ما مچې درته پاتې دی مې د ما پرلار ورتلانه د دې سبا څلوي ما ته څه لولې دي ځاله پیند څوک کلکټاواله درکې او هتیار په باندې دوبان کې راستي ورخه راځي کنه یو مې زوم دی لروه ړما سې چې ما په کولو من کیا اتاری بلی؟ اوست ڈوڑای جائی سا رضا نظر پلاڈنی سے یکیم کار کئی تکبری نیشی کولے کتا تل خان زانان تل خان کے در سفرار کی لحیم شہیم آزا کراکلی و فسر کل اتا بزن تا علم علم اجزائل علم ارثر گزارای کوي علم فزثر گزارای کوي بدعت سره کوي شر سره کوي او تکبر سره نه کوي دې ملک کې زموږ استادان بشر کې بدعت نه کوي او علماء نو وځنځاو اچایي غربت او اجزیبا کله چې په دې ملک باندې ثروت راغی دولت راغی اما ګلیاں مالدار شنه علم چنال نه مزدار علم زړه دې چې بدعت سره یې ځای شرط سر اضائی کنگم ار چاکر گزار را کن او کچر از دان دی متقدر کن از دان دی لوی کن نیاد ساتا زدتا سنشم پاتی کنگم زمان ساتر مندر او سرالا نظام لحیم شایم کی ازا گیر با کی شریفا آکارا کولی با کیری چشمی بواکی اتا کاری با اسینه په وړاندې وای نو ثایل هم د کوریش دالم قرباتو دا جذایو دا په هغه خلکو کې پاتې شو چې د قربت ځای هغه د قربت ځای کې پاتې کیږي نه دولت ځای کې نه پاتې کیږي ا کاروم پاو پاتې کیږي د قربت کې هغه کمزای کی میړي نو ځنه نمازان تښتې دوی جنګې ایز دوران لیکو قالوا یا ایه الضی اور اسیت منتہ هل منتہ تکیس تکلیفونت تکلیف لري مصیبت کورم غمجن کور دې لکه په ځتانه وي کور مېدل غمجن دې او کور مې دین اچار غمګیني او دا تو سیدلنیږي انسان د خوشحالي خوشحالي او ملداري نومونه خوشالین تل او ملدارین تل را و نرال مونتا تا پرپنگی کوتا تیسیم رفر کوتا دی نو پورا کمونتا پیمانا اخراتو کمونتا دی اللہ بدل ورکا اخراتو کمونتا نو اے حضرت یوسف پوئے آج اکیو پوی یوسف اپرودا شاید چیتا سنو پوئے دی الزام یو دے الزام عام داد انبیاؤ کار دے ایو دے تاریخ داد انبیاؤ کار دے آیاو ده تشخیص چطه ده دا سین ده ده انبیاو کار نده ده انبیاو کا عام خبره عام خبره کب هر یا بایخ پل مصلاق پی جنی هر یا زرکو بوری چه ده ده مصلاق زم بلوی زمان ده ده مصلاق زمان و ساز ده بلوی ده ده مصلاق اغفلانه مصادیق اغیر بولی بیا ته خبر عام او که اغیر بولستاد خبر مصلاق لطن دارن که د دشمن باندې چې لاس دې برشي نو مرزم کوه ما چېر تا وای دادی کری دادی فری نه مرزم کوه چې کله ستاسو ته او سامه دې سره اره رضا انسان کار نه دې د مقامو کی اره نه مرزم کوه د جرهد یوسف تامین کړي شاید کتابونه پوری دې نو ویلې ها تو یوسف انه کلا انت یوسف تو یوسف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسفم ادا ضرور دما احسانك الله باندې شاندار انه من يتقي ويصبر رسالتود دما دما سلوه مثلادا پرمبارا اتل او الله وتعالى خير بهتر کوي تسليم النبي نو ان پربا دی اجر د موحدین صبر کړو داوی پیغمبر صبر کو لائقن کی صدر کہرجن سرت عراب کی ویلی دالنګ لا ان کا تارقن باغ ما الھا بی صدرک زردی تنجی دی دما صلیله بیان متنګو زرو زولی تنجی ان پرباجی کی اجر د موحدین نور نویدای قسم په هواه یقینن غره کتللا الله مون باندې امغه خطا کار موندا په ختای کړی دي لوک شو او یو صلی الله علیه وسلم نشته مرامت ته تاسو باندې ساتب سره بله فدنه سره وای نا موافقتہ سره وای بدفاتا سره وای اغذایتا چه هغه د انسان د طبیعت موافقتنی مدینن می سره وله ذکر ذائع ادجن دے ادجن ذائع کی مرض بھی یا سیب یعنی د طبیعتنا خراف ذائع دیو جو نبی اسلام اغاد توی بکرا مدینہ توی با قرآن داغینا ادعاؤ کا اللہ من قل حما آئل الجافا قرآن دیو کی کم مرضون ادجن ذائع کی چیدی نقرآن دیو ادجن ذائع مرضون کافر تب ہو ذکر جا خوف آوکی دار کفر ہو خدای حضر دی او بجن دی مرزو دا خلال که کم جای او جنی نا دا خلال بندیان باشندگان زیری کمزوزی شیخ لی کلی دی شفاکه کم جای اوچوی خصوصا دا غرب و خواکی او غرد آغینا شمال تی که آغیبانی دا غرب نر اثر دے لگی نو دا آغا دا بدنونا با خی او خلک با ایزی را کی دا یا تی کم ملک شکرولی نو دا آغای خلقو تبید با چیزی چرا کم ملک خطای خوری نو دا آغا ملک تبید با سوشتی بندو نو د خوری ما دارو دا که خوری نو آغا تلکی اصلافای اچه نو دا چی نو آغا اغای نفسی جوڑی دا لوتن کار دے نو صرف تصریب و ملامت یا تا او یوزو سره سلام نشته ملامت یا پتا سن ک تاسو ہوتا شی رب کنه دونکی الله تاسو الله غره जर هم ته انکو نه ده مطلب دا اے د انبیایو خوځه دا اے چې لاس د برشه ناصر م ملامت کو خیر دا اے رفقت ای کی پروا تا چې کړی وي الله دې تا معاف دي دعا ولا وغواړه دا چې کمی زم ما دا لري نور ذوی دل را په مغذ طاح نور بشي جگ جوړ بشيران فائد مزند ختم جوړ بشي سپين به ختم هي تور وبياراشي ارا راځي ما تا پکلټ برټول دغه خلکو پدې سلاني لري جوګورا تبرکات شکن موږه بالکل او تبرکچا د معصوم کو د غیر معصوم حضرت یوسف پیغمبر و معصوم نو د معصوم تبرک ها د غو پروګو pore ساتي کتاب او کے او دا جواب کړي دین دا چې شاته به دین دلته بیا وایي د بریجرې پاوارا چې دا تبرک نو دا کو وشي قوا وشي که دوی یقینی دا دا رساله دی ویلی نوکه یو کتاب واړی ونه زموږ د دنیاوی ورته دا دنیا ته باروکه دا غوې اقامت دی چې دا دې چرچا نه خبره کوي دا څه دی نو ته وښیښو اپو وښیښه چې درو سوتلوې او قميص یې کډه کړه چې زموږ خپل زموږ په وینټویږي هر قميص کې ها را جامعی دار سڑی بوین نو زمان بوین زمان پاپلا خلگی که دا سڑی دیا دیر بدرنگی اتا پوستیو که بادشاہ شاکل تاولی یو خستا علک راوانا نو آر اقپل دیا تک تو راوستا نو بادشاہ داولی ویسی ماں تا دن خستا نفکاری جانا سڑی دا اقپل دیا خستا کاری که دیر بدرنگی دانا یہ دا اقپل دیر خستا کاری که دیر بدرنگی نو قمیس زکایات که دایا وشی قوان ایا دوام تبرو سیو کده معصومو کنه وہ سی زمان قمیس ایز ربو زعبا متعبی پر بیسر ده مانا یو سی یو سی قمیس زمان چی دار نو گردوی دیلارا پو مغل پلاد نو آبشی جب جو جوڑ عراشی مایتا فاقول ده برزر گوند نو آرکارا چی دلشوا قافلات مصرنا نو اپلاد جدو ننوی نمزو نمم کما ته به حقوق کوئی تفنندونی تفنن د یو کو کما ته به حقوق نه وایي د یو څوک میرا کما نرملامه ته کوي تفنن ملامتیا ته کوي او تفنن یو کوټیا ته کوي کما ته دانوئ چې عقل له تلره کړو الو دې قسم په قواه یقینا یې ته پهتاي په ورنې کې دواست نه دا قطایره غلره یوسف جونزری دیسور سرمنی نه ډیر نه نوتا ته هغه یقینی خبره ځنی ښکاری زلال قطایي هزاران پریشانی زکا دظالم نه پریشان دي یقینا یې ته په پریشان نه په کې پوخایې ژب مرې هلې ا د غنتروسه تاسو سره دی یوسو سي سستي نو زلا چرغې دی نو یو غتر دی قمیص لره په مخ د پلاات نو وګورئ د دې یو جوړ په او بابا د خپلې قمیصو غورا اناغور ګوېته اداخد ما د بچو ګوې دې قرتد بصیر تعال ويا کوم السلام نو درو ما تاسو ته اوستار یپوین په فضل اج تازن منی یا فضل ما هغه انسان دغوا انسان ډېر دی ما ته دغوا انسان معلومه ورته خپل ارادمن بخانو قران من لا جرمونو او منقطع کار ملتا ته دروغ وې دي موسی یوسف تعالی سره نوح اکبر السلام یقینا تقلوه انت صلی الله در سوفا یقیني او بخره و غار مې کمیې چې تاسو خطا یې مافي غار کوم الله به څنګه مهربان انوال کړه چې دن شو یوسفطان نزاور کې یوسف ځان څنګه مور خپل را پتاپته کېنول او وایله زاور ته ځان څنګه یوسف مور خپل الله اوې دنه رالي مې ستره او کلو دنه شوې مې ستره کډر لار دای دا ارزنا پامن دا اچارای ادقام نبغمی نبنا چاری ام او چته ک مور اپنا اشو دا ټول یوسف ته تا دیدار 14 دن یا سجدا ته یا ساری کټه ک چته من مشرب یا سجدا منقاد تا دیدار یوسف د کومید د کومی ا د ټابر مشرتشی وقال حضرت یوسف علیہ السلام اطاللا دان جام خوب دما ده چې په خوانې دیلې او ورزو الله انجام دې دې رښتیا ثابت ما چې هم خوب دیلې نو اخو الله رښتیا کړ اتاته فکر دې ما زره الله نار ته اوس کول داسان دی نه لاله دی دا کړګړه چې سره مسافر را کین نو کول د داستان وایې یرا چلے او او دا دا تکلي کونو داس داس کار روان شي دا دې په اړخه درنه ستې ولس او غرس کوي علي رسول الله دا تک پنده تان وای اخو کومه سره الله لوکرې ما زړه کې تاره ساره سره کېږي کومه او اخو ګر الله چرها اوسه تاغلره د ساره نه تاسو سره کیوي مان دل کې وروسته راکېدا په تاسو سره کېږي معنا دا یہ لو سارا یو شیبی زون پیغامم تاسوم پیغام وای دا د بیا نهي با داینا چمبا وایو شیطان پر مزه ما درو کې نزغ چمبا ټونگا شیطان ټونگا واله هزارونه جنگولی تا کې کا زما تاریخ دینده پاښ باندې چواری آیت لطیف پر مهربان الله کې بچا میرا بانی کې مهربان ده لو اولا تیب دا علیمانم کئی پو دے میرا بنائی والا درورو بدی پیان نکرات دا اولی موجود دي چا با دی چیز وست برشو اما خام اخرار ندامو ایجا تاپو ما فتوی کری دی تا ما تک انذر کری دی تا دا کری تا دا تا ایج شیطان چنبا والی و احسانو که جنگے بے اردائی کن او اللہ احسانو که خراج اصطا دا غلطای معفی ہوگی دا من سنن الانبیاء <تصفح> اللہ پور احکمت والا احسان دا اللہ دیانی کلار دا ربا تاکر ریتا ماتا دا سلطنت دنیا خودی خول ماتا ما انجام دا خوب انو خالیت دا رکھ ممنون وکی نو تمدد گای رزمان پو دنیا و پاکر دنیای کے تا دا غریب معونت کر نو پیغمبرہ لعلک تارک الباغ ما یحا وذاعقن بی سرک رتنجے رستہ انداجی دے دا قرص الله انداجی ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب هو توالد صالحین تیمار اجتماع دنیا پاسر قوم دی مسلمان دنیا نا اوی زہنی کے سرادنی کانوں مثال اسلام <سؤال> ہوتے دو نبی نسلن باد نسین جاتا چې زمما صندوقم ځان سره و او الله دفن کوي په دا روایت صحیح نه دی مورخین دې کوي او دا هیڅ به سالیم نه مبارک مزه کنه نه مراد جنت ده اگر هو جنتيان دین او خایه ما ما کاه شرک دی داوا دا باد غیب جل غیب السماوات او لار سورجوت کې يوم سلا دار دان الله دې داغوار دغه وو موږ تا ته انو دې څخه کله کې او شو دې په خپل راي اجمعو امرهم یوشي په خپل راي دې څه او دې فریقو ان دې اکثر خلک ته زور کې مومنان هرڅ ته ته تدریس ورته سمانه ته صلی پیغمبر دره اذران مستریکو انو غاره دینا په دې باندې روا نه دره مخلوقات ادر دکورنا وکای میناتن دیر دلاینونا براو کتا خو ګوري د یغیل را کیږي پاره ان د وقای کولر تونه ګوري اده یې نما کړهونکی مخړه لري د علا یو کتن د الله جو خدانیت ایمانه راړي اثر کوه نه منی فرای مگر څه دمن له شرک هی ایمان نه ولى انسان تم من خلق السماوات والارض ایمان دراړي پوجو دهواي اثر یعنی قران مې او سره دینا شرک اي داتون تزلي نبي السلام اي بچ بچي تیر عاي عذاب غايتون په ټاون کې عذاب د خوه نه غاشيه ده عذاب چې دی به ايږي ټاون کې د نمبچی ترقی تبلیغ زما څنګه اوه دا قران دار جما دا زما جن زما دار زما جن چ دیږي او انات لو قران زما جن په دې تيږي چې د قران څه دا د دام اعلان نه جذب او صبر کوو تاسو ما زه ته سړ صبر کوو دا وږي زبد الله لار نه دار چې پرم خلق الله تا سر زده اقل منده علا بسی ما بسیتن دانه چی دیوانیم دا ما سوچ سمجھوکو چی کمو مسئلہ بیانم مولانا سندی ما پاکستان تا مدا ابو سمحا ما تاویلی دی ابو سمحا سر دمام ناظر شویوان شیخ ابو سمحا او کې دا حرم ایمامو او دا ملک ابدالعزید استازو ما د ما درس کو او شې چې هر نو پولیس شاته دا سنه 33 کې پینځه سالې فاده تقریبا کېنه شیخ حضرت نما توحید توحید کو نو شیخ کې ما توحید توید دا تاسو یې مې د صورت ما څا توحیدې ای الینګ یون کل موشکو هندستانيان ټوله موشکان دي مينه ټول ندی موحدین اوسه په قران نه کوئی ما په قران باندې لیکل خوېږي و نه کوئیږي ما تا نه خوېږيږي زموږه مرم په کې خوېږي څوک دی هغه مې زين د تا او تکبر کو ما يسوع عليه السلام وای چې ایني حدیث عليم ما هغه تکبر کړل کما څه دې غنچله په قران دا او غمانه و چې وادم نو کوي زموږه دې لږه راغلي و زه تما تینا څنګه سر مطلب بیان کا زم بیان هغه ته موکرمه را او تا ترجمه وکړه زه ته بیان کا ما ما وګت صورتو پایا مؤمن اگر او ته ما دایې ما صدوي دلایل همي سجن وي شورا مي وي اما د دې شرط مطلب دا کیپای د دزین تا سره دي ما رو بدن دارا کې د زدار کم جنت تل در کم دچ من ختم ته دي صورت مقصد داره شیخ زم ما جسلا سو کو نفوله لکه من ما زما مزر پټهلاو عالم جنو مخای درشتا راي دې ما دې سړي ما نومه کوې کم لای وسيږي ما مولانا عبد الله شيخ خای يہہ یہہ څه کوي مېاو صاحب من سبات له راته وایي چې وایي صاحب زنم ما د رازا وره مولانا سندل ورره راځه خپل ما ته یې پیغام دې نې جګر سندل ما سم نه دي پدا بهګه شو شرم نه زرا ما سوګره یدا شیخ به سم فره د ټول مملکت سعودي چیر د شست او د بادشاہ او ستړي د حرم نام دي ورغه له ورغه پیدا بیا راست ما کوي یو له هندي علیحدګري وکړه دغه د پاکستان د اتنه کال مخکوا کړه ورې د ثانیه علیحدګري په قران دی ختمېږي او تیز دېله او دغه وانت زینر مکم وزور ته نشم ما په ما ته چې ملمه دي صاحب شو راځي شیخ سپاین ور سرو مجمع د پلواره دا غوہی پکی وې خندل شه راغلې نهมายاو امورتې دارې ما ته یې ستا دې دې سبکه مې هاجوش زم یز مذر در کوم قزادر کوم سچو غاره زمند پاکستان ته مې زمند ضرورت پاکستان ته مولانا و په تصنو له صلی الله علیه ضرب دې چې اغه ټول کته یا مایماجی خپل پروگرام یې کړی ما فکر وکړم چې پوجان به پسته یې نو باه سره وای ژوند پړی ته وروم چې خله پکم باج وای دولت مګثم باج وای ممبئی باثنم ما پرې امولای مدرسی پکم امولای خطابت زده نه ګورم نه ما پرې ټول نه غرو نه ما ځان لگا هوځم چې نو مدرسې کوم نه خطابت کوم انبیای کې کمشې پېښ دا اللہ کی تام سوز وزا تشکن دی اپا دیمان زر ما فیسرہ کریا دانا کے زر ناساپی میں ردنگلی دی فوانو و مسئلہ میں بیان کرن ناساپی چو دنگی او پشاہ تکی بیا علا بصیرت میں زر دا مسئلہ بیانو دیر پسوچ سمجھ سرا خط و حوشمندائی سرا ما زان تللیو انچہ دا بیانو او زبل شن اقلم داخل یا اصول دینه تفتی که بناسا پارا دنگلی جوش کراره نو پیغمبر تووئی وعا داد الاردما کمر بلم خرق اللہ تا بید اللہ نبابل سکنرہ مدد کن علا بزیرتن فدانا اے قاقل مند اے زب او سوکی ما پسی سوکی ما پسی نوغب امدہ مساعد تیرہی لا لا کتاب پیش گئی ادم از ادب ته رہی چا کی چے اتباع نمای او وام بز چغوم کہ پاک دے الله مست شریک میرے وکر را چا لرا تا چوای چنه لودی ز چغوم ان هندل مشکین را ان دیلی گلم پو خاصه مجلسی من با ایت و کوجو کروا نا انبیاء کو لکتی شین نو دیگر دې دې پرمکه کې نو ګوري څنګه ځان ځان داخل کوم څه پوغدانو اذان اخرت ورلای اذه خلکو را اتقوا چې ځان بچیږو سختهانه نشي څیشو بدعتنه نو تاسو نو پوریږي امبیا ما سرباترون حتا کې چې نو مې چوم بیا اګمان دې کو چې دوجن شو دغایي بخاری کې ګران راځي او ما کولی تور څخه دعايات ولستم نو ما مخفم ولستم حتا کې چې نه مې څوم بیا اخيال کو انم کتلبو سیدي دروځن کړې شو قالت لا ما دا شه د اسمويا دی خدامته لقب دې چې خیال کو انبياء سیدي سره ضروري وګړي شو نه فاو سر درو وش